Немов лозе за занедбаного виноградника. Ось вона сама, маленька, дев'ятирічна, роздявивши роти жадьбно, слухай батька Самуїла. А ось вона вже у Відні, у ліжку з мовчаном, вигинається в пароксизмах пристрасті і безгучно кричить. А он, Михал, рубається не відським і обличчя братова перекосилося від напруги, під тілом повішеного виє одновухи. Тереза спливає дитину, розпластаному в хрест на холодній підлозі Келії молоденький чернець Ян. Строгий абат Ян вислухує сповідь дами середнього віку з поглядом Янгола, який попугуляв. Паде палаючий мардуло в воду Гронча, під ножем північого пера сповзає плямиста кора з ліщинової лозини, і кільця її оббивають розчавленого підмайстра Стаса, а сивий вовк несе в зубах трирічну дівчинку і так кричить, кричить, кричить. Тверда п'ятірня з розгону затисла Марті Рота. І істерика так само швидко відступила від жінки, як і охопила її. Нихал засичав від болю в опаленій долоні, потім мовчки посміхнувся, обвів поглядом ворота, кивнув сестрі і швидко пішов геть. Відворид до людей на рівнині, на ходу виймаючи з спихов Поруч з ним крукував абат Ян. І вітер хапав коричневого султана Бенедиктинця Заподіл, де немов хотів зупинити. Слідом ішла Тереза.